Sziasztok! Ez az ötödik szólam, a Kórusügyi Podcast 16. epizódja. Én Bognár László vagyok, ezek pedig a 89. Oszkár Gála hangjai. To... De kristóf Mindenki című filmje az első érő szereplős rövidfilm a magyar filmtörténetben, amely elnyerte az Amerikai filmakadémia díját. A mai beszélgető Molnár Mónika, a budapesti bakács-téri énekzenei általános iskola nagy kórusának karnagya. A kórus tagjai éneklik a filmbetétdalait, és ők is személyesítik meg az iskolai kórus rövid filmben. Mónikát még az oszkárgála előtti napokban kerestem fel, hogy beszélgessünk a film jelentéseiről, a kórusról, énektanításról és még sok minden másról. Azóta a kórus igazán felkapott lett. Szinte nincs nap, hogy ne jelennének meg valahol. A kóruszene egy csapásra áttörte a tömeg média inger küszöbét. Ez a beszélgetés a nagyvárakozás utolsó óráiban zajlott, amikor még egyikünk sem tudta, mi vár a kórusra és karnagyára. Ma már talán máshogy beszélgetnénk, de abban biztos vagyok, hogy ugyanilyen őszintén. Itt ülünk most egy énekteremben, péntek délután van, és a mellettünk lévő tábára nagy, piros betűkkel fel van írva, hogy mindenki. Ennyire betölti a, az iskolának vagy a diákságnak az életét ez a film most éppen? Hát most az utóbbi napokban, hetekben mindenképp, mert hogy ugye gyerekeink, illetve szüleik nagyon aktív használói a közösségi oldalaknak, és hát ott azért elég sok információt hallhatunk, megkaphatunk, hál' Istennek a sikerekről. A napokban készítettünk egy rövid videó felvételt arról, hogy szurkolunk, és ahhoz írtuk fel a táblára a pirossal, és valamilyen nem törlik le, úgyhogy gondolom, hogy nem véletlenül. Számítottatok ti arra, hogy, hogy ez a film siker lesz? Egyáltalán a, a kórus, mint, mint téma, filmtéma az mennyire, mennyire hálás a te szemszögedből, vagy egy, vagy egy kórusvezető szemszögéből? Te mit gondolsz erről? Hát a kórusvezetők szemszögéből mindenképpen, tehát hogy az, aki zenével foglalkozik és gyerekekkel, ezt tudja, hogy, hogy mennyire sokat ad a gyerekeknek a zene, hogy mennyivel más lelkületű, egy olyan csapat, ahol sokat énekelnek, és más, ahol kevesebbet. A sport is nagyon fontos, és az is ad. Hasonlót, de igazából egy picit később lehet a, a, a hasznát vagy a, a produktumát e, igen, érzékelni. Tehát amikor a gimnazista is már tud csapatban játszani, nem ő dobja be azt a kosarat mindenáron, hanem a kosár a lényeg, az később van. A zene az egészen kicsikortól e, hat, tehát én bátran állítom, hogy óvodáskortól már nem mindegy, hogy mennyit énekelnek. Hogyan lett a Bakás téli zenei a nagy kórusából ennek a filmnek a, a szereplője? Hát ezt szoktam mondani, amikor ö, ö, dicsérnek meg, meg hogy szerintem jókor voltam jó helyen, egyszer csak kaptam egy telefont, hogy szeretnék megnézni a kórusunkat, és, és hogy én nyitott vagyok erre. Örömmel igent mondtam, és egyszer csak itt volt Kristóf és bejött egy próbára, és... Mert hát én úgy próbáltam, mint mindig. A gyerekek úgy viselkedtek, mint mindig. Tehát nem voltak, valóban nem voltak karótnyeltnek. Egyébként én néha szeretném, ha kicsit karót nyelnének. Tehát ezt azért ugye a Kristófnak még nem mondtam, de nagyon jó lenne. Sokat tudok szenvedni velük. Tehát nem mondom, hogy olyan hűde könnyű. Nehéz. De szeretnek énekelni. Azzal küzdök, hogy általában hatodik órában, sok-sok minden után, vagy hetedik órában, mert a kamarakórussal hetedik órában találkozom hetente kétszer, és az nagyon nehéz. Tehát ott már nekem minden tudományomat be kell vetnem, sokszor csokoládét és egyebeket, ahogy a filmben is láttuk, mert hogy a gyerek éhes és ebédelne, és elege van már, és én is éhes vagyok, és ebédelnék, és akkor ebből kell kihozni azt, hogy jó is legyen neki, és meg nekem is és mellesleg még legyen valami produktum is, tehát, hogy utána lehessen kiállni. Na de, amit én a filmen láttam, ebből a kórusból, meg amit abból a videóból leszűrtem, amit most te is említettél, amit nemrég tettetek ki a Facebook oldalra, abból azt vettem le, hogy amellett, hogy ö, most elnézést a kifejezésért, hogy ők rosszak ezek a gyerekek, mert ugye Kristóf is azt nyilatkozta valahol, hogy azért választotta a ti mert ők voltak a legrosszabbak idézőjelben, hogy mm. jó értelemben mivel. Hogy amellett valami, valami óriási összetartás van bennük, vagy valami óriási kötődés van egymás iránt a kórustakokban, meg, meg az egész iránt. Ez, ez hogy alakul ki, vagy, vagy te ezt érzékeled, hogy, ez, hogy ebből a szempontból ők különlegesek? Sok szintenünk van itt a Bakácsban, ahol a különböző korosztályok találkoznak, Ilyenek a kosár kosármérkőzések, vagy a színjátszó csapatok ott is nem csak egy évfolyam, hanem több évfolyam egyszerre. Nálunk az iskolában a nagyok szeretik a kicsiket, és a kicsik szeretik a nagyokat. Engem méségesen meghat, amikor <gül> próbálok, és azt látom, hogy egy nyolcadikos mellett ül egy hetedikes, és fogják egymás kezét, és nem azért, mert járnak, hanem azért, mert örülnek egymásnak. Vagy, vagy, vagy van olyan, hogy próbán kamarán, amikor már érzem, hogy fáradtak, akkor szoktam csinálni olyat, hogy játszunk mondjuk egy negyed órát. És akkor simán beleül a, a kisebbik fiú, a nagyobbik lány ölébe, és barátok szeretik egymást. Tehát, hogy ez, ez a, a különböző tevékenységek több félek korosztályban egyszerre az összehozza őket. Azon kívül hál' Istennek kapok olyan támogatást az iskola, az igazgatóság részéről, hogyha CD-felvételt csinálunk, mert van az iskolánknak most már a harmadik CD-je készül, akkor el tudunk menni. Tehát nem az van, hogy csak itt vesszük fel az énekterembe, mert ugye olyan is van, hanem, hanem tavaly előtt volt azt hiszem talán, hogy, hogy el tudtunk menni a három kincsvölgyébe három napra. És akkor ott az volt a dolgunk, hogy CD-felvételt készítettünk a, a teremben ugye, kivonulva mindenféle kütyűvel, de közben ott lehetett szaladgálni, meg lehetett bukfencezni, meg a nagyok hennát festettek a, a kezükre, és hogy, hogy mindenki megtalálta azt, ami neki jó. Együtt voltunk, együtt ettünk, együtt aludtunk, együtt játszottunk, és mellesleg három-három órát délelőtt délután, sőt volt, mikor, mikor még este, és együtt dolgoztunk, és így azért más. Tehát, hogyha meg tudjuk teremteni a, azokat a szintereket, ahol a gyereknek van ideje, együtt lenni, a beszélgetni a barátaival, akkor ez visszaköszön a munkában is. Arra gondoltam, miközben hallgattalak, hogy beszéltél el ezekről a dolgokról, hogy ez egy irigylés nem értő helyzet. Szóval, hogy énektanárok, tanárok, egész iskolai kollektívák hálát adnának, hogyha hasonló légkör ki tudna alakulni, milyennek a legmélyebb alapja nálatok? Tehát a tanári karban gyökerezik ez, a fenntartóban gyökerezik ez, vagy hogy honnan kell elindulni, hogyha keressük ennek a, ennek a különleges légkörnek az alapjait? Mindig is támogatva volt a zene ebben az iskolában, hiszen énekzene általános iskola, tehát egészen sok évre visszamenőleg ez egy híres iskola a zene szempontjából. Bocsánat, csak itt egy... nyilván az nem iskola van. nevében is van, de hogy, de hogy ez nem Minden elég. Igen, igen, Tehát hogy, de amikor az igazgató úr első évben azt mondta nekem, hogy Moni, kell egy tanári kórus, mert addig ugye úgy működött, ahogy most éppen a nehéz, nehezebb munkásabb időszakokban is, hogy csak az alkalmakra, a koncertjeinkre állunk össze, de hogy azt mondta, hogy kell egy tanári kórus, ami legyen rendszeres. Elvállalná, de hát mondtam, hogy persze, hát kimond egy igazgatónak ellen, de hát egyébként meg persze, hát miért ne? Mert akkor még ugye nem tudtam azt, hogy át a tanárokkal a legnehezebb egyébként, nem a kicsikkel. És akkor behozott egy tortát, amire rá volt írva, hogy boldog, a énekel letette, és onnantól kezdve ő is hetente ott ült a kóluspróbán. És hihetetlen sokat számított az, hogy hetente egyszer a tanárok összegyűltek négytől ötig, és itt ültek, és rosszalkottak, és próbáltam őket szolmizálva, aztán már csak inkább hallás után tanítani, a, a több szólamuság gyönyör, gyönyörűségeire, azt a bolondságot említem csak neked, hogy csörög a telefon a szóprámban, és szerintet kihívta föl a szópránt. A basszusban ülő igazgató úr. Tehát, hogy érted, hogy ezek olyan, olyan közösségi dolgot teremtettek a tanároknál is, vagy annak, a, annak az öröme, én a, a zenekadémiát azt nappali tagozaton végeztem el, és a gyerekkórussal, illetve a felnőtt kórussal ugye kellett diplomázni. Hát azt az izgalmat, hogy ők elrontják, vagy nem rontják el azt, amit ott énekelni kell, Hát ez egy csoda. És ezek nagyon, nagyon, nagyon klasszul összehozták a, a csapatot, úgyhogy tényleg egy, egy, egy áldás nekem, hogy ez van. És hát azért azt, gondolom, hogy ezért meg, meg kell tennem a magamét, meg, és meg is tesszük. Abból, hogy ilyen sok minden történik nálatok, azt hiszem, ki, hogy, hogy a filmforgatás, mint maga, mint folyamat, vagy mint a felhajtás, ami egy ilyen filmforgatást kísér, az is könnyen kezelhető volt a, a gyerekek számára. Hogyan vették az akadályt? Azért ez, ez megterhelő, rengeteg koncentrációt, pillanatnyi koncentrációt kíván. Hogyan készültetek egyáltalán erre? Amikor Kristófán megbeszéltük, hogy mit szeretne, akkor én elkezdtem dolgozni azokon a műveken, amiket még nem tudtunk. Nyilván olyan kórusművek vannak a filmben, aminek egy részét, része már adott volt, tehát nekünk a repertoárunkban benne volt, és akkor volt talán kettő, amit újonnan tanultunk, ebből az egyik volt a bodzavirág, amit előtte még nem ismertem. És akkor kijelöltünk egy napot, a kollégáknak a türelmét és támogatását kértük, hogy akkor mondjanak le az óráikról, és akkor bejött a stáb, és akkor nekiálltunk, és reggeltől egyig megcsináltuk az összes felvételt. Pár szünettel többi gyereket megkérték, hogy legyenek halkan, nem engedték erre a folyosóra őket szünetben, csak a másikra. Szóval, hogy ilyen, én azt szeretem ebben az iskolában, az összes rendezvénynél legyen az sportrendezvény, vagy, vagy, vagy bármi kúrusos rendezvény, amikor valaki mögé oda kell állni, akkor odaállnak mögé, és egy, én mindig azt szoktam mondani, hogy mindegy mozdony, hogyha én kerék vagyok, akkor kerékként funkcionálok, hogyha sipolnom kell, akkor huhogok, és hogyha egy csavar vagyok, akkor csavarként próbálom a legtöbbet adni, és hogy akár mennyire is nehéz, nekünk is nehéz, tehát azért nem fenékik tejfelit sem minden, de hogy, hogy ezek, ezekre, én úgy érzem, hogy számíthatunk egymásra. Ez, amit most elmondtál, folyamatos, gondolom a hangfelvételre vonatkozott. Igen, igen. Na de hát a gyerekek szerepelnek is a filmben. Nem igaz? Hát az egy újabb, újabb három nap volt. Nem tudom, hogy melyik iskolában, de a mi iskolánk túl szép volt ahhoz, hogy, hogy felvegyük. Egy, egy... Igen, én is amikor itt jöttem föl, kerestem a helyszíneket, Igen, és aztán nem. Igen. Nem, egy, egy, egy budai iskolában voltunk, de én már elfelejtettem, hogy melyik, mindegy. És oda el, elmentünk együtt, és hát ugyanúgy beültünk a sminkbe, meg beültünk a fodrászhoz, meg, meg hatalmas ilyen, ilyen zsákokból válogatták, meg válogattuk a, a ruhákat a gyerekekre. Ször, volt nagy szörnyűködés, meg nevetés, mert hát ugye azért elég más ruhát hordtak abban az időben. A gyerekek megtették azt a filmkedvéért, hogy nem vágatták le a hajukat, egy, mert ugye a, a, a, a hanganyag felvétele az azt hiszem, hogy két hónappal előbb már megvolt, és akkor megkérték a a gyerekeket, akiket kiválasztottak főként a, a kisebb szerepekre, hogy, hogy a hajukhoz már ne nyúljanak, tehát hogy, hogy ezek a felnyírt sérók, ezek ne, nem filmezhetők, és akkor elmentünk, és a gyerekek tették, amit kellett. A kórussal azt hiszem, hogy két nap, nap alatt forgattuk le, vagy lehet, hogy volt egy harmadik is még, és akkor a gyerekek, a kis szereplők, azok külön elmentek már a szüleikkel, és akkor ők még plusz dolgoztak a filmben. Ha, arra emlékszel, hogy milyen érzés volt először viszont látni a, a filmben a, a kórusodat? Hát egyrészt nagyon-nagyon tetszett, olyan gyönyörűeknek látom ezeket a kölköket, hogy egyébként is, de hogy így a filmben, ahogy az egész fényképezve, vagy nem, nem tudom, hogy jól mondom-e, van, az, az egy csoda. Ugyanakkor meg hát a halvány az meg nem tetszett annyira, mert ugye itt azért nem volt olyan, hogy ahogy mondtam, hogy hát ezt még azért föl kéne venni, mert ez így még nem jó, és akkor mondták, hogy nem, ez így tökéletes, mert hogy nem akarták, hogy tökéletes legyen. Na de hát én meg ugye azt gondoltam, hogy halló, Hát azt fogják mondani, hogy nincsenek a Mónika füle. Hát hiába van fülem, ez egy csomó minden úgy maradt, ahogy van, és, és hogy hál' Istenek, megkaptam fölülről, mesteremtől, kollárévától, hát igen, tudjuk, hogy ez így jó, ahogy van. Hát szóval ez, ez, ez azért a, nyilván a saját szakmámba meg, hát azért hallok egy-két javítani valót, tehát mindenképpen nagy élmény volt, és hát az, az meg egy különös dolog volt még, még egészen a film. Már felvettük, és már én már láttam, és talán egyszer lement a tévében, vagy nem. Nem tudom, hogy mi volt előbb vagy a tojás, hogy a Kristóf kibérelt egy, egy termet a, az álléban, meghívta az összes érintettet. És akkor ott volt az összes gyerek, az összes gyerek nagymamája, nagypapája, minden kutyája, macskája, és ott együtt beültünk, és magunkat néztük, hát az, az, az, egy, az egy nagyon nagy élmény volt. Beszélgettetek a filmnek az üzenetéről, vagy a filmnek a tartalmáról a gyerekekkel, akár a film előtt, tehát a forgatás folyamata előtt, vagy utána, amikor esetleg már ők is látták a filmet? Az az igazság, hogy amikor én elolvastam a forgatókönyvet, én nagyon hezitáltam, hogy elfogadjam-e, vagy nem. Mert egyrészt nagy dolog, hogy egyáltalán szóba jön az, hogy én lehetek egy olyan, már nem én, hanem a kórus lehet egy olyan főszereplő, persze a két lány a főszereplő, de hát a kúrus muzika a főszereplő az egész filmben igazából, és azon belül a két lány barátsága, de hát az összefogás által megint csak a kúrus, Na igen ám, de ott van az, az ének tanár, aki ugye én tudom, hiszen ez a szakmám, hogy meg van szorítva, nem is a mostani időben van, amikor már én nem vagyok annyira megszorítva, de én is, ha elmegyek éneklőfűságra, akkor azért bajba vagyok a versmondó gyerekkel a kórusban, mert ugye a Kodály azt mondja, hogy a zene mindenkié, nem azt mondja, hogy válasz ki a legjobbat, és azzal dolgoz, és azt vidd el, nem azt mondja, hogy a zene mindenkié. Na de ha elmegyek az éneküli ifjúságra, én is aranyat szeretnék hozni, és nagyon rosszul esik, amikor nem a egyszer voltán, hogy ezüstöt kaptunk, csak és nagyon rosszul esett. Uh -huh. Tehát meg van szorítva a néni, ugye? És akkor az egy kérdés, hogy erre hogy lehet úgy reagálni, hogy lehet úgy megmondani a gyereknek, hogy figyelj barátom... Uh -huh. Én azt szoktam mondani egyébként, mert nálunk is van, hogy nagyon hallgass, hogy mit énekel a szomszédod, és szerintem ez a, ez a pici rész, ez neki itt már magas. Itt figyelt, hogy azt de, és akkor az intelligens gyerek érti, hogy hát ott maradjon ki, mert... Tehát én nem mondom azt, hogy tátikáz, na de bajba vagyok, amikor más énekel. Tehát arra próbálom ösztökélni, hogy figyelj már oda, kérlek, mert halló, hát más énekelsz, és akkor mi lesz? Tehát, hogy egy nehéz helyzet, és nagyon-nagyon érdekes volt, amikor tanáraimmal beszélgettem erről, hogy ugye kíváncsiak voltak, hogy én mit gondolok, és megnyugodtak amikor, amikor azt hallották, hogy hát igen, ez egy megosztó dolog, lehet gondolni azt, hogy fú, milyen disznó ez a tanárnő, de szegény, hát be van valamibe szorítva, és azért elég, elég utópikus azért ez a, ez a befejezés, tehát azért hál' Istennek, vagy nem tudom, vagy sajnos, azért ilyen nincs. Az összefogás és az, hogy együtt, együtt csinálnak valamit a gyerekek, az van. Tehát pont most, pont most az elmúlt másfél hónapban nagyon küzdök a nagykórus próbáimon, mert van egy nyolcadikos osztály, aki akik nagyon közel vannak a, a szívemhez, és most a hetedikes mutálás után mindegyik nyolcadikos fiú is itt van a kórusban, és egy nyolcadikos fiú nagyon idétlen tud lenni. Viszont nagyon erős a hangja, és ez nagyon sok minden fele elvisz, mert tudok vegyes karéhangzást produkálni, az egy csoda és ritka, tehát nem akarom őt elengedni, de ő nagyon hülye már hatodik órában, és nyilvánvaló, hogy ő jobban hallatszik, mint a társa, aki szintén nyolcadikos, és szintén sokat beszél, de mondjuk esetleg lány, és ő kevésbé hall, Laci, és akkor megéltem azt, hogy bizony nagyon ellenálltak. És átéltem azt, hogy, hogy akkor a hetedikes is elengedi magát, és akkor szenvedtem. Az elmúlt másfél hónapban nagyon nehéz volt. És aztán átéltem azt, hogy már sajnált a hatodikos, hetedikes, hogy szegény. Mert nem, nem engedhetek, tehát nem beszélhet a kórsból, nem lehet úgy próbálni, hogy még a másik szólammal bajlódsz, addig az egyik beszélget. És most talán már a múlt héten volt egy kis feloldás, hogy, hogy, hogy elvitte őket az, hogy szálljon felé nekünk, és már most éppen azt tanuljuk, négy szólamban. <gül> Ez egy érdekes helyzet most. Ugye a film az, az 2015-ben készült, és viszonylag hosszú időt telt el azóta, hogy a film elkészült, akkor látható is volt TV-csatornákon, mert az interneten jelenleg is egy olyan felvétel köröz, ami egy ilyen tévé a felvétele, de akkor nem, nem vetett nagyobb hullámokat, és most egyszer csak hirtelen mindenki, mindenki rákapott, ti, ti eltettétek ezt mentálisan, lelkileg, már ezt, ennek a filmnek az élményét, vagy a feldolgozását, vagy, vagy beszéltetek azóta is róla? Nem beszéltünk. Ez, ez akkor egy, egy nagyon érdekes ellentét volt, hogy, hogy azt gondolom, hogy azért nagy átlagban jobban vagyok, szeretnek a gyerekek, tehát nincs ilyen élményük. Mert hogy azért is hezitáltam, mert hogy nekem se volt ilyen élményem. Tehát én az összes ének a szerelmes voltam egészen. Kicsikoromtól kezdve vittem a Szebelédi Valinének a táskáját a, a, a sarokig, és visszamentem a napközibe. Szóval tényleg mindenkit nagyon szerettem, és csak jó élményem volt. Ez meg egy azért nem egy... Tehát a, a gyerekek szemszögében nem egy pozitív személyiség. Ők át kellett, hogy éljék, tehát nekem arra kellett igent mondanom, hogy ő kap egy negatív énektanár élményt. De mivel a, a Szamosi Zsófi nagyon kedves volt velük, ezért ott közben jó volt a kapcsolat, tehát hogy így ezt a kettőséget így, így meg tudták élni, meg sokat nevettek, mikor az Eriket, van az a jelenet, hogy megrázza a filmbéli középen álló kisfiút, így ez feloldódott, ez, a, ez az ellentét, meg ez a, ez a konfliktus. És mi aztán elengedtük. Tehát, hogy mi örültünk, amikor olvastunk róla, de, de hogy nem, nem, nem foglalkoztunk vele csak most, ugye, ahogy, ahogy ez így kiderült, hogy fú, benne van az a legjobb tízben. Hát azért az nagy dolog. Akkor elkezdtünk utána nézni, beszélgetni, hogy mi is az, hogy Oszkár, mert azért egy gyerek nem feltétlenül tudja. És akkor így most közelebb mentünk, hogy azt a mindenit nem tudom hány évvel ezelőtt volt utoljára jelölés ebben a kategóriában. Szóval hogy, hogy így egyre izgalmasabbá vált, és ugye mindenkivel megnézették a kollégáim az iskolában, tehát hogy más osztályokban is beszéltek róla, úgyhogy hát várjuk. Korábban is beszéltünk erről, hogy ez egy eléggé megosztó ez a történet, főleg Erika Néli karaktere miatt, hogy Csamos is játszik. Én azt olvastam sok helyütt, hogy vannak olyanok, akik ezt most egy ilyen, nyilván egy negatív szemüvegen keresztül nézve, látják ezt a történetet, és általánosítanak te. Ö, mit gondolsz erről? Jót tesz ez a film a, a kórus kultúrának? Vagy a, vagy a, a kórus élet megítélésének? Vagy egyáltalán ezzel kell foglalkozni, hogy egy, ilyen, hogy egy ilyen film hogyan hat az egész kórus mozgalomra? Az mindenképpen elgondolkodtató, és ezen én is sokat törtem a fejem, hogy miért tetszik ez a film. Mert azon túl, hogy összefogunk, és, és az a végén megtörténik, azon túl Épp Kodály országában van egy énektanárnéniről szóló film, ami, ami, a, a, akit legyőznek a gyerekek. Tehát épp mi vagyunk, akik ezzel világhírre teszünk szert Jézus Mária. Hogy, hogy, hogy ezen gondolkodtam, hogy, tehát, hogy az átlagos tanár élmény, negatív tanár élmény rezektette meg a sok-sok emberben azt, hogy ez, erről beszélgetünk, vagy az, hogy összefogunk, és, és együtt, tehát hogy az együtt rezeg, vagy a, a negatív élmény, vagy az, hogy én nem győztem lattanáromat, mert nem mertem kiállni magamért, de ők legalább megtették. Szóval ez, ez azért félelmetes így ebbe belegondolni, és hál' Istenem nem fogjuk megtudni, hogy mi az, ami, ami rezegtet. Minden jó, amiről sokat beszélnek. Mert pro és kontra azt lehet mondani, hogy de ez nem így van, mert nekem van más élményem. Az biztos. Hogy, hogy egy nagyon-nagyon nagy felelősségre mutat rá egy spotlámpával, hogy az, amit tanárként kimondok, vagy bármilyen felnőttként kimondok egy gyereknek, mert ha az anyja vagyok, vagy az apja, vagy a nagynénik ilyen hagybácsikája, akkor is ugyanúgy hat a szavam. És ha tanár vagyok, akkor még egy picit jobban. Tehát azért ez, ez egy, szerintem egy fontos üzenete még mindenem felül, hogy álló, figyeljünk oda, hogy mit mondunk meg, hogyan mondjuk. Tehát például nálam, hogyha ö, énekel egy mutálós, és kibicsaklik a hangja, és valaki elkezd nevetni, bármikor már mondjuk elsőben is ölök érte, az a legnagyobb bűn. Mert hogy, hogy egy, egy ilyen kinevetéssel egy örök életére elintézhetjük, hogy még egy kocsmában egy bor, borazás jókedvében sem fog többet énekelni, mert őt egyszer kinevették. Tehát, hogy, hogy, hogy ezeknek a fontosságát is közvetíti, hogyha az ember egy mélyebb rétegbe néz. Ezek szerint a kórus éneklés az, az még, az még egy, egy fokkal kényesebb is, vagy, vagy történet, mint bármilyen más iskolai szituáció, én ezt jól látom. Pont emiatt, hogy, hogy, aztán, hogy aztán olyan blokkok kerülhetnek ennek kapcsán az emberbe, ami miatt aztán utána nem, hogy kórusban, de hogy sehol máshol nem akarja majd kinyitni a száját. Igen, és ezért is találtuk ki egy pár évvel ezelőtt azt, hogy ahogy nálunk a, a zeneisek tornáznak, tehát járnak külön tornára, meg mindenféle sport szakkörökre, miért? Hogy a, miért? Hogy, miért? Miért? Miért járnak aha. testnevelés külön órákra? Hát mert mozogni nagyon szeretett gyerek. Hát ez a, a mai iskolarendszernek ez a legne, legnagyobb nehézsége, hogy arra kényszerítjük, hogy üljön. Tehát ha körülnézel itt a teremben, nincsen pad, ennek van sok hátránya, na de mennyi előnye? Tehát ez is például egy, egy nagy csoda, hogy én azt mondtam, hogy nekem nem kell pad, és csak nekem ezt megengedték tizen, majdnem 20 évvel ezelőtt. Kitaláltuk egy pár évvel ezelőtt, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk azt, hiszen számtalan nagyon jó mozgású gyerek, nagyon jó hangú is, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk őket is bevonni és énekeltetni. És akkor én azt láttam, hogy Atyaik, hát ez bizonyos szempontból még jobb is, mint a párhuzamosan működő kiskórusom, akik zeneisek. Mert hogy a test is olyan lelkesedéssel énekelt össze-vissza, de a lelkesedés az ott volt. És ahogy elkezdtünk velük is gyakorolni, hát az is szépen, szépen, szépen fejlődött, és hát nagyon-nagyon klasszul összeállítják a, a műsorukat a koncertjeinken, ők is fellépnek, és nagyon lelkesen énekelnek. És persze lehet, hogy a többszolamuság az, az nem megy, na de együtt énekelni egy szólamba az is gyönyörű. Nálunk talán egy picit ez feloldódik, és itt mennek jobban énekelni a gyerekek. Mondtad, hogy, hogy közel két évtizedet dolgozol már itt az iskolában. Jönnek vissza a diákok, akik utána aztán a, a tagok lesznek, vagy ilyen, ilyen irányba mennek tovább, és, és érzik ennek az előnyét? Inkább a hiányáról panaszkodnak. Tehát a, az a visszajelzés, hogy nincs kórus, az énekkorán, inkább csak elméleti dolgok vannak, és hogy, hogy hát nem, is, nem is gondoltuk volna, hogy ez ennyire fog hiányozni Nem tudom, hogy te ezt érzed -e. Én azt érzem jelenleg így járva, kelve az utcán, meg, meg élve az életemet, és valamilyen szinten ez a podcast, amiben most beszélgetünk, és ezért jött létre, hogy most valami, mintha megmozdult volna a levegőben. Nem tudom én ezt megfogalmazni, mert mindjárt, meg, mindjárt kiderült ebből, mit érzel, de hogy minthogyha, minthogyha a kórus éneklést hogy a kórus kultúrát, vagy bármit, amit így, ami ehhez kapcsolódik, egy picit így, picit így megemelkedett volna a föltől, és és többet beszélnek róla, többet látjuk, többet halljuk, és ez talán, talán változásra sarkalhat embereket. Te ebből mit érzel ezt? Érzékeled? Szerintem két évvel ezelőtt volt az a, az Európa-kantát pécsetta amit a Módszergábor szervezésében azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon magas színvonalú nemzetközi rendezvény volt, és akkor az az ott átélt, és az tehát, hogy az egész úgy volt a, a, a médiában is, az interneten is kommunikálva, hogy, hogy én nem voltam ott, és, és egyszerűen a szívem vérzett, hogy miért nem vagyok ott. Tehát minden pillanat dolgoztam, tehát nem tudtam elmenni, de hogy minden pillanatban oda akartam menni, mert, mert, mert az egész valahogy úgy volt kitalálva olyan, olyan programok, olyan, olyan együttes, mindenkit érintő, közös könnyű, vagy nem könnyű, de könnyűnek tűnt produkciókban énekeltek, szerepeltek, muzsikáltak együtt, és szerintem ott nagyon sok ember megcsípődött, megérintődött, és én onnantól érzem ezt, hogy valami pezseg, onnantól jött a, ez az ötlet, hogy akkor énekeljünk minden nap, most, hogy ez mennyire bevezethető, hogy mennyire lesz jól kitalálva, ezt majd meglátjuk, nagyon nagy reményekkel várjuk. Én, én azért mellesleg zárójelben oda teszem a magam véleményét, hogy így egy, egyébként is kell minden nap énekelni, ennek a kitalálása nélkül is. Ha nem énekelnek a tanítónénik minden nap, az már nagyon-nagyon nagy baj. Nálunk énekelnek a tanítónénik is, attól függetlenül, hogy én ott tanítok, vagy nem. Mert hogy kell énekelni. Hát mert ugye az egy szín, és ugye talán szín, színesen tanítunk, vagy nem. A film mint olyan, segít közelebb vinni a, a, a kórus éneklést, vagy, a, vagy az éneklésnek a szeretetét a, a gyerekekhez? Ti néztek filmeket, kórusos filmeket, énekes filmeket? Szerintem mindenképpen azt látom, hogy, hogy az a fajta médiális burok, amiben a gyerekek vannak, az, az egyszerűen áttörhetetlen anélkül, a, a, a hogy be vonnánk. Tehát most, a, most lehet, hogy nem érthető, amit mondok. Nincsenek, vagy vannak, csak azok nem tanítanak, azok a karizmatikus emberek, akiknek a személyisége elég ahhoz, hogy a gyerek ráfigyeljen, tehát az a réteg, az nem tanít. Én nincs függöny a termemben, de a függönyre felmászhatok, akkor se vagyok elég érdekes sokszor. Persze ezt most mindjárt meg is száfolom, mert ha szeret a gyerek, akkor ne, ez nem igaz, mert akkor azért, azért figyel rám, mert szeret. Na de itt van ez a nyolcadikos banda, aki szeret, és mégis ugye ellenállt. Tehát, hogy össze-vissza tudom magamat száfolni. Tehát igen, be van, és viszont a bármi, amit nézni lehet, az, az, az a gyereket érdekli, hiszen ezt teszi, vagy nem teszi, mert ugye eltiltják, amivel megerősítik a szüleit. Tehát, hogy ez mindenképpen ott van, meg a telefonját mindenki nézi, sajnos, vagy nem sajnos. A Mozart filmet mindig megmutatom, ha Mozartról uh, uh, tanítok. Uh, Nekem van Beethoven filmem is, mindig belecsempészem, hanem is az egészet, van akinek meg lehet mutatni az egészet, mert itt marad, vagy mert úgy tudok haladni az anyaggal, hogy nem probléma. Van akinek csak részleteket, mindenképpen beleteszek a, a, a, a tananyagba filmmel kapcsolatos dolgokat is. És mást? Tehát, hogy a, hogy a közösségi médiában például van mit kezdenie egy tanárnak vagy hogyha kórust vezet? Lehet vele kezdeni valamit, nem lehet vele kezdeni valamit, az a gyerekeket beszippantja. Bár még nyolcadikasként annyira talán nem, de mégiscsak az internet, a, a, a közösségi oldalakvilág azért valamennyire már ott van, gondolom, az ő korosztályuknak az életében is. Ezzel kell valamit kezdeni, vagy, vagy csak hagyni kell, hogy történjenek a dolgok? Szerintem kell kezdeni, mindenképpen kell, mert egy hatalmas élmény és, és, és tanulásra való gondolkodás ért engem a múlt héten, mikor ezt a, ezt a filmet készítettük. Egy... Volt tanítványomat hívtam föl, hogy segítene ebben. Kristóf adta az ötletet, hogy esetleg, ha van erre időnk, akkor csináljunk egy ilyet. Fölhívtam egy volt tanítványomat, Balázs Bencét, hogy tudná-e ebbe segíteni. Az iskolai táboroknak csinált ön nagyszerű kis rövid egyperces filmeket klassz zenére összevágva profi, ahol akkor meg lehet nézni. És ő azt mondta, hogy Mónika néni szívesen, de hozom egy barátomat. És én korospróbát tartottam, végelet, és azt hallottam, hogy visítozás van a folyosón. Kinézek, látom Bencét, aki egy nagy, nagyon magas fiatalember, ennyire szeretik a Bencét. Na hát, tódultak a gyerekek, de miért visítoznak? És látom, hogy a kezükben papír, hogy aláírás. Hú, mondom. És oda nézek, ott van egy nagyon kellemes fiatalember, akiről én fogalmam nem volt, hogy ki. A gyerekek tudták, hogy ki, ő egy híres youtuber, a nevét nem árulam el, de hogy, hogy ott álltunk a kollégáimmal, hogy mi ez az őrület, mint amikor az X-faktornál látod a fő, fő címét, hogy ott örjöngenek, és valóban az ötödik, hatodik, hetedikes gyerek itt örjöngött, mert bejött XY youtuber úr, mert ők tudták, és bejött, és, na, és itt láttam, hogy mi van, érted? Hát most, és akkor ki a tudatlan? Én. A mai gyerek már nem néz tévét, hanem az interneten van fönt, ezeket az oldalakat, ezeket a bolondságokat, mert nagyon sokszor bolondságokat nézi, hát hogy ne kéne nekem kezdeni vele valamit? Eltilthatom, levághatom, mit érek vele semmit, vagy azt mondhatom, hogy nézd, én is az interneten találtam Marimba Póni, Akármi. Nézd, ott aranyos gyerekek ütik a marimbát, és micsoda na nagyszerű. Vagy Mozart Groups. Nézd csak! És akkor lát olyat, ami érték, az interneten nézzük, a közösségi oldalon osztom meg neki, felhívva a figyelmét, hogy nagy csengőseim figyelem, mert hogy így is lehet csengetni, szoktunk ilyen hangot kell csengetni néha. Tehát, hogy érted, hogy, hogy muszáj nekem is kezdeni vele valamit, és persze kell figyelnem hogy ne szippantsom be. Tehát, hogy egyszer megnézt, megszámoltam, hogy hányszor nézek a telefonomra egy nap, és nagyon megijedtem. Tehát, hogy mi is ki vagyunk téve veszélynek, felnőttek, akkor hát ők... Ezt honnan, ezt honnan lehet megtanulni? Ezt az ember magától tanulja meg? Mit? Ezt a fajta ö, hozzáállást, amit, amiről most te beszéltél nekem. Vagy ezt egymástól, a, a kollégák egymástól uh, tanulják meg, vagy magad neveled, magad erre, vagy ez hogyan működik? Az biztos, hogy kell hozzá egy alapvetés, hogy ha valami nem megy, akkor azt mondod, hogy azért, mert ők, vagy azért, mert biztos valamit nem jól csinálok. Nem. Tehát, hogy azért, azért én ezt elég régóta próbálok azon az úton menni, hogy hát úgy, úgy, úgy gondolkodom rajta, hogy mit csinálok rosszul, ha nem megy nem mindenki így működik, és azok, azoknak a, az embereknek biztos, hogy nehezebb. Na, de így is nagyon nehéz, mert így meg mindig csak gyötrődik az ember, hogy háló, hát basszus. Itt azért vagyunk a, a tanári karban azért vannak elég erős barátságok és, és is, hiszen általában 10-20 éve dolgoznak együtt, tehát nagyon kevés az a kollégám, aki pár éve csak, Szoktuk így, így egymástól így, így, így kérdezni, hogy figyelj, és mosolyogtál rájuk, vagy mikor játszottál velük utoljára, van egy barátom, aki a tanárikarban mindig kérdez, kérdezi tőlem, hogyha éppen őrjöngök valamint, hogy tudod, játszani kell ilyenkor, vagy szóval, hogy érted, hogy így próbáljuk egymást így segíteni. Meg hát folyamatosan kell, kell, szerintem a tanárság, az egy nagyon ismeret. De hogy amellett mellett is az ember foglalkozol azzal, hogy, hogy mi van vele, és akkor ha nekem jobb lesz, akkor a gyereknek is jobb lesz. Amit most mondtál, hogy, hogy nagyon jó a kapcsolat a tanári karom belül? Nem tudod, ez, az ez számomra teljesen meglepő, hogy egy ének tanárnak a csengő hangja, ez, mesélj már előre egy kicsit. Hát nagyon szeretem őket, hát szinte a legjobbak most éppen. Hát, mi, mi kell még több? Hát az, az a csúcs. A gyerekekhez is eljutott, ezt a típusú, ezt a típusú persze, zenét? persze, persze. persze. A, a nagy kedvencem a, a, a Libera, a, mint Angol csapat. Hát ők a ők a példáink, sose fogjuk elérni azt, mert hogy egyébként, ha megnézed az összes nem, nem klip videót, hanem amit még egyébként föltesznek, hát lehet látni, micsoda stáb van mögöttük. Meg micsoda egyéni foglalkozás, tehát hogy az azért, amikor valami valahogyan megszólal, meg kinéz, az ott, ott nagyon sok egyéni munka van, hát itt tulajdonképpen így sincs férjem, de de egyébként szóval pff, nagyon sok időt meg, meg munka lenne. De persze, tehát ha én találok kincset, vagy gyöngyszemet, akkor azt, azt mutatom nekik, és már ők is szeretik, tehát ismerik, meg szeretik. És ők is hoznak ilyen kincseket, amiket ők találnak? Tehát ők motiválod is, őket, ők hogy keresenek? Hoznak, igen, és akkor sokszor próbálom az, próbálok az arcomra vigyázni, és sokszor hoznak tényleg olyat, ami, ami, ami nekem is tetszik meg, ne kérdezt, hogy milyen evük, mert nem tudom. De mi volt a legutolsó ilyen élményed, most név nélkül? Hát például voltunk osztálykiránduláson, és az egyik tanítványomnak van egy ilyen ketyeré, amit így hoz magával tudod, és akkor szól a zene. Régen voltak a nagymagnók a vállon, most már ez egészen kicsi ketyeréből nagyon jó szól, és és valami 75-ször meghallgattuk a la-la-la-la-la-la na hát, te biztos tudod, hogy mi ez, én nem tudom. És hogy tök jó. És hogy én azt tapasztalom, hogy azért most, most, most azért rátalálnak a dallamosabb zenére. Yeah. Volt, egy, volt egy időszak, amikor borzalom volt, hogy nem hogy Jézus már jött zene is, és olyan, olyan, olyan együttes szeret, ahol nem hallom, hogy csak valami minimális dallam legyen. És akkor pont, pont most tanítottam Kodályt az elmúlt héten, és úgy, úgy emlékeztem rá, hogy... Amikor nyolcadikos voltam, mit gondoltam arról, amikor berakták nekem a pszámoszt? Mert hogy azon túl, hogy megtanultuk a dallamot, és az tök jó, na de ami közte van, abból mit hall egy nyolcadikos? Mert ő körülbelül azt hallja, amit én az ő zenéjéből. És akkor nagyon-nagyon csodálkoztak, amikor mondta, elmeséltem ezt, hogy én mit gondoltam nyolcadikosként erről. De hogy ugye összekötöttük, hogy hát miről is szól ez az egész, a fájdalom, a panasz, a kín. Hát az nem lehet harmonikus, ugye? hanem ott azt kell kifejezni, és akkor, és akkor nagyon, nagyon érdekes látni azt, amikor úgy, úgy bemegy, és úgy, úgy ér, ér, elkezdi érteni, hogy igen, ugyan nem tetszik, ugyan ronda, mert ezt gondolja, na de az, az valamiért van. Ezek szerint így lehet, így lehet kiküszöbölni azt, hogy ezeknek a típusú zenéknek a hatására elforduljanak a magyar kóru zenétől, egyáltalán kell félni? Mert sokan, mondjuk a pentatonizmusban illetve ebben, a, ebben az amerikai a világban, ami most betörőben van Európában, és egyre másra alakulnak Magyarországon is, a jobbnál jobb erre alapuló a ének együttesek, sokan attól félnek, hogy, hogy oké, ez szép, de mi lesz velünk? Kellettől félni szerinted? Az első, ami eszembe jut, az az, hogy teljesen mindegy, hogy mit csak énekeljen. Ez a legelső. Uh, hogyha ha járt Kórusba, és énekelt uh, Kodályt, Bartókot, Bárdost, akkor a mag el van ültetve. Én, uh, most ez nagyon, lehet, hogy nagyon szocialistának tűnik, de, de az ott van. Hát szeretik a Gergely járás, szeretik a Katalinkát, mert, mert játék, mert, mert, mert az ott marad. Az, hogy fog -e énekelni, még azt nem tudom, de az biztos, hogy jól emlékszik rá. Szeretik. bartokot is szeretik. Hogyha megtanulják, és átmennek a folyamaton, amíg az megérik, és az szép lesz, és lehet benne duhajgodni, vagy sírni rajta, akkor szeretik, és akkor az ott marad. Én nem félek. Szívből gratulálok a stábnak, különösen a bakácstérieknek és Molnár Mónikának a sikerhez. Sok-sok közös énekes élményt kívánok nekik. És így a podcast epizód végére egy személyes vélemény. Soha ennyi különböző emberrel, ismerőssel, munkatárssal, ismeretlennel nem beszélgettem még a kórus kóruszenéről, az éneklés szeretetéről, személyes elhivatottságomról, mint az elmúlt két hétben. És úgy látom, ezzel nem vagyok egyedül. Egyszerre, mintha megmozdult volna valami körülöttünk. Hálás vagyok ezért a filmnek és tábjának, és egyben nektek is azt ajánlom, beszélgessetek, hallgassátok meg mások véleményét, hát ha ezzel is többet tudunk meg magunkról, kórusénekesekről és közönségünkről a körülöttünk lévő világról. Az 5. Szólan Podcast következő epizódjában két hét múlva a Joyful Hungary nevű kezdeményezésről hallhattok, melynek célja, hogy a világ legnagyobb gospel kórusát állítsa fel 20 ezer énekessel. Addig is keressetek minket a Facebookon, és osszátok meg velünk gondolataitokat. Találkozunk tehát két hét múlva. Sziasztok!